Aquesta setmana, el poeta Josep Pedrals, el ben sonat... a la Josep, bona tarda. Molt bona tarda. Ha sentit pel carrer quina frase? No, en aquest cas l'he sentida a una festa... Jo aquest any he anat a la festa de Cap d'Any d'uns amics, de la família d'uns amics, i allò que se'n diu intrusisme festiu, diguéssim, ah, sí, eh? i llavors em eh, vaig adonar que, a mesura que passava la festa, els iaios de la família del meu col·lega anaven desapareixent, llevat d'una senyora molt belleta, que no sé exactament quin parentiu tenia amb ells, però que es va quedar tota la santa nit assegudeta al costat de la taula, que hi havia els turrons, les mantegades, les neules, etc. Uh -huh. Aquesta senyora, en un moment donat cap a les 3, les 4, me l'hi vaig acostar i li vaig demanar si seia allà perquè per, per es volia halar tot el que hi havia allà a la taula, i assenyalant-me que ballaven em va dir queixalà que xalaca, viures és cosa de 4 balladors. Ja. Yeah. I aquesta és la frase que aquesta setmana analitzaré, perquè què volia dir aquesta senyora? A veure, anem volia? al gra. Queixalà que vol dir... Bé, bueno, ve de queixal, que vol, que ve de queix, que és el maxil·lar inferior, sí. és mossegar, diguéssim, agafar i prema amb les dents, però ho utilitzem per dir alimentar-se, no, menjar. Està clar. Per tant, queixalà és això, que viures són les provisions de boca, les coses de menjar, o sigui, que xalar seria com un oxímoron, però, o sigui, veure, bueno, perdó, és és igual. No, que sola viures menjar-se coses és, és cosa de quatre vellers. És assumpte de d'aquí, de, de quatre. Aquest quatre és aquell nombre indeterminat, no? Un quatre. Sí. quatre, quatre, quatre, o sigui, ah, quatre papers, sí. quatre gats, sí, sí. I els balladors són les persones que ballen. O sigui, que xalar que viures és cosa de quatre balladors, en realitat seria ficar-se a la boca. Provisions és una cimta destinat al petit nombre de persones que ballen. Sí, clar. Ah. Vindria a això. Per tant, aquesta senyora estava fent referència a què, exactament? O sigui, estava fent referència al fet que els balladors eh, necessitaven... Menjar, diguéssim... És l'energia del ball del jovent allò que requereix restabliment? És la necessitat d'omplir el pap sols la qui té... Sols la té qui perd el cap? Avui estic espès, eh? No, però... O a aquesta senyora li passava al revés, o sigui, feia referència just al contrari. O sigui, endrepar tota la nit és per estar de xundit? El sucre de la manduca genera més ballaruca... O, en realitat, el que deia és que només els que podien menjar. O sigui, ah. tu hauràs de guanyar la pista, o el menjar sols per la vista, o, si no, això de les rastolines és per afartar gallines. <ríe> o podria haver dit, tot i que la gana setja, a mi m'ho ha prohibit el metge. <ríe> per dir que, en realitat, no podia picar. Però jo crec que aquesta senyora no es referia exactament a això, perquè si dius que xalà que Viures, i agafes aquest què, com si fos una conjunció de subordinació, i que, entenem que xalar és esvergir-se alegrament, regalar-se, i que viure, per tant, és passar la vida d'una o altra manera. O sí, sigui, eh? és, és, hi ha algú que és de vida, diguéssim, és sí, allò. Per sí, tant, sí, diríem sí. que xalar i que viures és que gaudir, que regalar-se, no? O sigui, la diversió i el festí és un assumpte destinat al petit nombre de persones que ballen. Què volia dir aquesta dona? Que la vida més proficua és pels fans de Terpsícora, que és la musa de la dansa? que sols tindran vells destins els qui són ballarins. Aquesta senyora ens estava explicant que ella, per, per haver estat feliç, hauria volgut ser una ballarina professional i la, i la vida la va portar per uns camins que no eren aquests. Segurament o sigui, El ballar fa tan feliç que pot portar el paradís, no? Bé, aquesta seria una versió, però encara anem més enllà i ha analitzat la resta de la frase. O sigui, que xalar i que viures... Eh, val, ja ho tenim, no? Però sí. i el eh, cos adequat treballadors... I si fos cos adequat treballadors... Ah, o sigui, cos clar, com l'agregat sí. de totes les parts materials que constitueixen l'organisme humà o la dimensió i alçada del tipus. O sigui, aquesta noia té un bon cos, no? Sí. O llavors adequat seria apropiat, proporcionat, completament suficient. O sigui, un cos adequat. Ah I els treballadors és la persona que treballa en qualitat de salarial, d'obrer. I la senyora que ens estaria dient? La diversió i el festí donen la proporció correcta al cos obrers. Aquest obrers, què vol dir? Aquesta senyora és com el Comitè de Salut Pública en revés, per però a l'estil maoïsta. O sigui, la iaia era un ex excomunista Divertir-se i menjar bé porten el cos on convé? El fester i el sibarita tenen un cos que m'excita? Gresca i àpat i fan robusta el proletari? Fer el cràpula deu ser ben saludable si ho fa fins al burgès més respectable. Oh, bé, això és això, que jo crec que, que, que, que la senyora em volia comunicar. Uh -huh. Tot això a partir de que viures és cosa de quatre balladors. Sí. Tenim temps pel poema? No ho sé. Sí, va, te'l dic en bon moment. De tant en tant és bo d'anar passant revista dels temes i paraules que no he poetitzat i preguntar-me al cor quina mena d'artista m'estic tornant si callo de la missa a la meitat. Si res d'humà és alier al meu anel cronista, com pot ser que la lírica tingui un argot aïllat com el dels futbolistes, subsidiaris del míster de la filosofia de joc i l'obvietat? Per què es fa més poètic l'ascetisme del cister i les flors i violes i la tranquil·litat que no l'ordre amb què es posen les píndoles, al blíster o la funda del mòbil, l'aire condicionat. Si podem fer metàfores amb tot allò que es diu, per què sols flairem roses i mai pots de lleixiu? Per què, Josep Pedrals? Fins a la setmana que ve.